Tegyünk egy bátortalan próbát. Ez a gép szándékosan mutat nekem hátat. Meg van sértődve? Értem. Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok annak függvényében, hogy ki mikor látja ezt a mai adást. Ma 2023. március 8-a szerda van Azért nem március 9-én van, két obból március 9-én ez a műsor. Egyrészt március 9-én a Magyar Zeneházával kapcsolatos összeállítás lesz adásban, amihez hasonlóval a soha nem állt elő. A holnapi adást mint a csütörtök itt Kursz Adriennek, Naiman Gábornak és Friderikus Sándornak ajánlom, különböző okokból, de ezt itt most nem részletezem. Ma a, azt a műsort nézhetik meg még egyszer. Ja, a másikok, azt nem mondtam. A másikok pedig azt, hogy valami ismeretlenokból az én családom a születésnapokat egy nappal a születésnap előtt ünnepelte meg. <kül> ez most kicsit ilyen nyakánál, vagy hajánál előrángatott, mert egyébként 9. lett volna ez a műsor, de nyolcadikára ezért kerül. Ma azt a műsort fogom megismételni, ami a Kejfej Jancsi illetében 2023. március 1-én szerdán ment le, leszámítva a legenején azt a tökörést, ami műszaki hibából adódott. Ez tehát egy születésnapos műsora. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfe Ancsi Facebook oldalát, és ha valhozzá kedvük, akkor lájkolják is a Facebook oldalukat. Távol létemben elérhetőségem dörö.fialajanos kukac gmail.com Ha ma akarnának betelefonálni a műsor után, már amikor befejeződik az én litániám, akkor ne próbálkozzanak vele, mert ez a mai ez a március 8-ai, ez nem egy élő lebonyolítása műsor. Jó szórakozást! Tegyünk egy bátortalan kísérletet arra, hogy egy ember, teljesen mindegy, hogy kicsoda, jelezzen vissza, hogy lát és hall engem. 061-253-8812 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Ezen éve nem hallottam. Igen. De mindig őre gondolok, tudja, mikor? Nem. Akkor kinyitom a frigidert, és meglátom benne magát. Komolyan, még mindig tart. Hát sajnos mindegyik már nem? Hát, kedves ez, nagyon kedves. Hát nem tudom, hogy kedvesen, szerintem lennének olyanok, akik megsértődnének, mondván, hogy miért a frigiderből kell magát azonosítanom. Hát... Produktum az produktum, kérem. Akár a Fridzsizeszbe tartják, akár a könyves. -be. Hozzá se nyúltam az még legy? az egyikhez. Beleért, vagy azt sem tudom, hogy ezt nem kellett volna a Krisztának adnom, de nyilvánvaló, hogyha kibontam, akkor a kriszta is kap belőle. Amiben alkohol is volt, az nem a kriszta esete, úgyhogy ezt egyedül magamba öntöttem. De hát azt tudja, mert kértem is, és meg is volt sértődve, hogy én azt összetéveztem magát egy csapszékkel. Nem, nem, nem, nem, nem, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az, hogy valami sikerüljön, az nem tőlem függ. Ez most tavaly azért sikerült, mert nem volt eső. És ettől nagyon-nagyon zamatos -nagyon volt a gyümölcs. Az nem kifejezés. Tehát eh, előző évben ugyanezt csináltam, és nem sikerült, mert akkor rengeteg eső volt, és nem volt jó idő. Tehát eh, én akármit csinálok, az, hogy ez garantáltan ugyanilyen legyen, az egyáltalán nem tőlem függ. Tehát azért mondtam, hogy ez, én nem tudom vállalni, hogy én készítek mennyiséget, mert nincs rá garancia, hogy ezt... megértettem. Lehet látni és hallani is? Igen, igen. Azért telefonálok, hogy én láttam, meg kaptam a Youtube-on a, a ö, ö, zenetet, vagy de, ezt a, a jelzőságot, cintottam. És akkor kinyézt, igen. Az előbb ezekben én is próbálkoztam, mert a Facebookon se jött be. Nem, mert fennforgás volt. Igen, igen. Néha előfordul ilyen. Jó, akkor elkezdem, jó? Jó, köszönöm. Én is köszönöm. Én. Elkezdem, az túlzás, mert ez már a műsor. Van az bizottsági értelemben is. Egy ideig rámolni fogok. Na, hát hás vagy szívem. Hm? Ne légy megbántódva. Én is durva vagyok olyankor, amikor valami nem működik. Köszönjük. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban apukámat. Ilyen ki kell szedni a szatyorból. Ugye a szatyorban azért van, mert valami van még ebben az urnában, és nem akarom, hogy kiszóródjon, vagy ha kiszóródik, akkor az hova rakjam, jobbra vagy balra? Jobbra. Új szereplővel Ismertettem meg Önöket Ő anyukám. Itt láthatják is. Igen. apukám, anyukám. Sziasztok! Szia János! Ked egy törül közül. így ha sokat beszélek, akkor legyen mit inni. Erről leszednék általában a cégjelzést, hogy kinek nem tudom. De leszedik. Ez a kefe Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A nevezők valamit fiaja János 14 éven aliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsorra. A mai műsor könnyen lehetséges, hogy csak 18 évvel felülieknek való. Minden nap kísérleti műsor, abszolút, minden nap utolsó adás, azt tapasztalhatták, hiszen később kezdtünk. Minden nap meglepetés, arra szavak nincsenek, és minden nap korlátozott apokalipszis. <gül> Jut eszembe tegnap fogtam magam, mert valahol befogtam az apokalipszis mostot, és felvettem. Nem tudom, mikor fogom megnézni. Egy tárc. Ezek a papírok most nem. Aztán egy tányért is szalvétával. Anya, megadjuk a módját, igaz? Tehát azért csak úgy nem. Naftár most nem kell. Egy fésű. Egy szájvíz. Egy fokrém. Kulcs nem kell. Oké, okay, tudom, miért hoztam el a sárga csillagodat? Hát nem tudom, elhoztam a sárga csillagodat. Ha másért nem, azért, hogy emlékeztesselek arra, hogy milyen faramúci módon tudtam meg, hogy zsidó vagyok. Oké, okay, rendben van, úvni akartál. Mitől akartál úvni ebben az országban? Tehát azt gondoltat, hogy lesz annak esélye, hogy nem fogom megtudni, hogy zsidó vagyok? Nézd, ez sikerült nagyjából talán kilenc éves koromig, Hát onnantól kezdve zsidó vagyok. Addig is az voltam, csak nem tudtam róla. Beveszem a gyógyszereimet. Neked is volt ilyened? Talán volt. Bizoprolol, fél. Egy valami V betűvel kezdődő, azt nem tudom, micsoda. És van még egy A betűvel kezdődő, és azt sem tudom, hogy micsoda. Bízokról, annak nem tudom, mi a nevét, abból négyet kell nem, abból kettőt kell venni egy nap, a másikból felett, a harmadikból csak reggel egyet. Azért apa, az volt a szép idő, amikor az ember nem szedett gyógyszert, azért egyes Tehát ez így, ez így nem rossz, de amikor a sérvműtétemnél 180, nem tudom mennyi volt a, vérnyomásom, és azt kérdezték, hogy ezt máskor is így szokott lenni, vagy ez valami műtéti láz. És mondtam, hogy hát nem szokott ennyi lenni, akkor azért ahhoz a Friedman kelledrág le drága apa, hogy megoperáljanak, mert egyébként más tuti, hogy nem vállalta volna, és aztán kiderült, hogy volt ebben műtéti láz, de azért alapvetően magas volt a vérnyomásom. Neked nem volt magas vérnyomásod, ugye? Vagy volt? Oké, okay, megtisztítom a szemüvegemet. Oké, okay, tudom, anya, ezt már otthon meg kellett volna tenni. Persze, persze, persze, persze. persze, persze, persze. Okay. Hát mondjuk azt, hogy most tisztában látom a világot, telefont kikapcsoljuk, parkolást elindítottuk, igaz, András? Ne, ne, ne, Apa neked volt mobiltelefonod arra, nem is emlékszem. Talán nem volt. Nem tudom. Na, mi van még itt? Egy papír? Még két, vagy még három papír? Mint fel akarod olvasni? Hoppá! Van itt egy könyv. Van itt egy, igen. Gyűrődök, vigyázz rá, ezek pótolhatatlanok, így. Szerintem erre ma nem lesz szükség, de ez ilyen jelképévé vált. Tudod, anya, én ilyenkor régen ordítani szoktam, és csapkodni. Apa erre azt mondta volna, hogy mond fiam, ha ordítasz, attól bármi is jobb lesz. Amire természetesen nem tudtam volna jól válaszolni, de most saját magam jutottam az eszembe a Kurtácsról, akit most nem látsz, itt Google mellettem, mert reggel az ajtóban Jánoska fogadott, őt se ismered. És kiderült János Kárul, amit eddig is lehetett tudni, de amit a kurtásról is lehet tudni, mind a kettejüknek van lelkük. Um, és az az igazság, hogy ez a lélek ez ma a legjobb módon került elő, mert nem arról van szó, hogy egy nőt szeretnek, és ebből adódóan összevesztek egymással, mert hát ehhez ugye egy mi lenne, hanem arról volt szó, hogy műszaki fenforgás van, és mind a kettejüknek nagyon fontos volt, hogy elhárítsák a problémát, Mind a ketten úgy gondolták, hogy nem vagyok, nem voltam itt, tehát csak feltételezek, hogy ezt meg tudják oldani. Aztán elkezdték egymást zavarni, valószínűleg csúnya szavakat használtak egymással szemben, de most együttműködnek, mint egy stáb. Én is a stáb része vagyok, csak nem foglalkozom azzal, amivel ők. Nézed fogalmam nincs Oké, okay, Igazad van, fogalmunk nincs, hogyha a Jánoska vezetne műsort és a kurtás az mi lenne. Egy biztos, hogyha én avval megpróbálkoznék, amihez, amivel ők jelle foglalkoznak, akkor itt már nem lenne műsor, az tuti. Tehát legfeljebb a konnektorba tudnék bedugni valamit, az se biztos, hogy a megfelelő dolgot dugnám be így aztán nekik egy tízes kálán tízesre vagyok kiszolgáltatva, tudom anyat, tudom, tudom, unat, hogy én mindenben azt mondom, hogy Tízes kállán és ráadásul nem tudhassuk. Tudom, tudhatjuk, csak most vicceltem. Elnézést, anya, neked nem minden az a vicc, ami nekem, hogy ilyen felforgás nem lesz-e még. Valaki telefonált is, feltettem azt akartam mondani, hogy nincs hang, <kül> mert hogy vannak ilyen visszajelzések ebben a műsorban, tudod, ez egy, bár azért ezt a műsort te ismerted, apa csak te nem ismerted, ez viszontagságos műsor. Tehát megélt már sok mindent, a műszaki biztonsága az nem az erénye. Egyáltalán ennek a műsor, van bármi erénye is. Na most, hogy visszajött a hang. Egy ilyen kisebb kejfejancsi sztrók után. Oké, okay, Kriszta, tudom, nem viccelünk ezzel. Oké, okay, rendben van. Nekem annyi felettes énem van, hogy abból nyugodtan kölcsönzőt tudnék nyitni. Tehát komolyan. És akkor jön még a... A bocskor, a bolgár, a Edina, én nekem kölcsön is adnak felettesén. Tehát nem elég, hogy nekem van a szüleimből adódóan, a barátnőmből időnként a lányomból adódóan felettes én, nem? De aztán jönnek a többiek, hogy az osztálytársaimról ne is beszéljek, akikről lesz még szó. Edina is felettes én. Hogy segítőkész felettes én-e, hát efelől vannak kétségeim. De végül is nekem kell tudni, hogy mit akarok. Így aztán nem biztos, hogy Bolgár Györgyre, Bocskor Gáborra, az ATV-re. Most akkor Bolgár Györgyöt azonosítsam a Klub rádióval vagy Bocskor Gábort az ATV-vel. Ezek bonyolult dolgok. Tehát, hogy ők biztosítanak nekem további önkontrollt. Hogyha Tehát én szívesen kölcsönadok bárkinek felettesént. Megegyezünk az árban. Ezt most megeszem a Gondoltam reggel, hogy egy tőled öröközt is bevegyek, de az legutóbb egész tragikus hatással volt rám. Oké, ittam is rá. Ezt mástól tanultam, ezt most nem beszélem ki, mert valamelyest tudom a diszkréciót, határok. Ez a gyerek nem ismeri határokat. Um, De ezt nem vettem be. Emlékszem, hogy apám, mennyi gyógyszer loptam gyerekkoromban, azt hittem, hogy ez menő. Ha az ember tart, jött, veszbe. Az valami sincs, azt is Akkor nem volt még a vagdosása. Ezt miatt hoztam anyja. Tányér, szalvéta. Most átmehet le magatokra, hagylak benneteket. Kurtás Jánoska, jól viselkedjetek, ne bántsátok a szüleimet, bántom őket eleget én. Pár dolgot kiviszek, és aztán visszajövök. Éjjjaj! Erre nem lesz szükség, mert nem koszoltam be semmit. De először. Mindjárt jövök, A Ha jobban van a nyág. Hónap elmegy fodrászhoz. Tudom, hosszú. Nem pont olyan a haj mint amilyen volt annak idején. Tudom, kicsi sok rakok rá. A honpola, egyáltalán a nők, azok teljesen másféleképpen nyomják a tubus, mint a férfiak. Tudod ezt, apa? Anya, hogy nyomta a tubust? Én nem is emlékszem. Ha annak időjén a elekámos fokkefe, többet most a volna fogat. Kedves Pocsondi, nem tudom, a Monty fájtad a mosat adásban fogad? Oké, okay, anya, kisülni, kakilni nem fogok adásban. Igen, tudom, van ez az ideges köhögése, mert is fogok menni a tallárhez, ha fogod. Tudom, apa, tudom. Semmi extra. Most olyan leszek, mint a TV maci. De például az urnába Edina nem fogok beleköpni. mm <clears throat> A vécét, megnyitva hagyta pedig, hogy fent hagyva, fent hagyta be, pedig a kurtács az nagyon háklis erő. Mivel kezdjünk, mivel kezdjünk? Kut-kut. kell most, essek kell most, essek kell most azért csökkennek a papírok. Ez kell. Szép csomagolást kapott. Istenem, Istenem! Egy osztálytársam miért? 1973-ban talán. Rég voltán igaz volt. Az együttöltött évek során jól rosszul kialakítottunk egy közösséget, ismerkedtünk, tanultunk, átlagosan nőttünk 20 centit, hisztunk 5 kilót, Ho -ho, ezt nem tudom elolvasni, bíráltunk ezt a legtöbbet, elidegenedtünk, felnőttünk. Természetesen a világ is változott körülöttünk, annak külső hatásai jelenségei segítségével fejlődött egyéniségünk, személyiségünk valamilyen irányba. Mindegyik kifejlődött egy fű jellemvonás, például szerénység, vidámság, emberség, lustaság, nyegleség, gondosság, stb a tulajdonságokból, még a rosszabbakat sem tudom elítélni, hiszen emberek vagyunk, így tulajdonságaink is emberiek. Bízom az ember értelmében és tehetségében, írta egy osztálytársam valamikor 1973-ban. Valahol a születésnapom környékén talán. És bízunk mindannyian, hiszen ezért járunk iskolába, életet, tudást akarunk, és nem ölni, pusztítani az embert. Van azonban, akiben mindegy tőle függő vagy független dolgok miatt állati ösztönök alakultak ki, és váltalán nem fő, de egyik jellemző vonásával. Nem állítom, hogy az őt ért fájdalmak és bosszusságok, melyeket önmagát imádva éppen ő szerzett, nem játszanak közre, de hogy embertelenségének fő oka ő maga, ezt igen. Rossz emberi tulajdonságai abszurdá váltak, ezzel taszítottak ki magát barátai sorából, de nem érte be ennyivel, mást is maga után akart rántani. Nagy ballépése volt, hogy ebben a helyzetben olyan vágyakat tűzött maga elé, melyet, melyek... Zárójel, ő is tudja, számára egyelőre elérhetetlenek, amelyekben kifejlődik, kifejeződik önteltsége, irreális gondolkodásmódja. mindez mindezt akaratlan ő bizonyítja Bönnovellának nevezett irományaiban. És hogy ezek a nevetséges vágyak nem teljesedtek be, nem is teljesedhetnek be, úgy érezte nagy fiala János ellen ezzel, ezek a lányok, mert többen is voltak, fatális, megbocsáthatatlan bűnt követtek el, és dühötten forralta bosszúját. Egyik másiknak meg is mondta, hogy amiért nem hajlandó vele járni, mindenféle rosszat el fog híresztelni róla. Ez igen, gratulálok. Nagyszerű hetsz. igazán jó mulatság. Azokat, akik vele tartottak ebben az ostoba játékban, csak sajnálom. Lehet, hogy számukra jó vicc ez, szerintük lényegtelen kis tréfa, de talán rájöttek arra, hogy embertelen is. Minden esetre a bosszú elsült, a tervezője pedig fölényes mosolyal nyugtázta, hogy ugye ugye? Így jár, aki ellenáll neki. Állati ösztöneit irányító embertelensége kielégítette őt, de hogy helyzet főleg ezek után változni nem fog, biztosíthatom. Ennyit talán elegendő ahhoz, hogy maga is elgondolkodjon tettein, hibáin, levetközze állati tulajdonságait és olattomos magatartását próbáljon emberségesen viselkedni és legalább annyira tisztelni másokat, amennyire önmagát tiszteli. Írója, akárki közületek, Akikben egy kevés emberség van. Ez történt 1973-ban, de <coughs> 2023-ban is történnek ilyenek. Csak azt Facebooknak hívják, vagy nem feltétlenül Facebooknak. Rég voltán igaz, se volt az Apácai Gimnáziumban, vagyunk a harmadik C-ben, de lehetnénk egy Facebook csoportban. Vagy lehetnék más levelezési listán, az utcán, egy hentesboltban, egy másik munkahelyen felnőtten. Csak kiterítve nem, mert azok már nem így viselkednek. Állítólag. Hogy igaz -e, amit írnak, vagy sem, nem feladatom eldönteni. Én az utolsó sorban ültem Markója Péterrel, akit talán a József Attila gimnáziumból rúgtak ki előtte, Apja igazságügyminiszter volt, úgy gondolta, hogy jó helye lesz az apácaiban. Nem úgy élt, mint ahogy én, de Markója Pétert nem fogom ennél jobban kibeszélni. Ki tudja, milyen fali újságra kerülök még, azt se tudom, mi van Markoja Péterrel. Mögöttünk volt az osztály fali újságja. ez az írás, amit felolvastam, ott jelent meg valamikor 1973-ban. Aztán követték a többiek. Ez egy névtelen levél, egy baráti körből, amelynek tagja voltam. Újabb és újabb cikkek jelentek meg. Osztályfőnököm Szőnyi József arra biztatott, hogy válaszoljak, válasz is született rá. Egyre újabb és újabb cikkek jelentek meg. Én egyszer csak azt tapasztaltam, hogy nem tudok a... Padomba beülni, mert az egész iskola csodájára járt ennek a fali újság cikkezésnek. Ott álltak, kérdezték, hogy ez kiről szól. Volt egy rövid idő, amíg büszke voltam rá, aztán más történetben Mirei Zsuzsi, Mirei Ferenc lány elmesélte, hogy egy balek vagyok, akkor is balek voltam, bár más jellegű balek. És egyre jobban. Éreztem azt, hogy ami itt történik, az nem jó. Lehetséges, hogy amivel kiváltottam, abban igaza van a társaságnak, de hogy ennek a kibeszélési módja, ez így nincs jól. Emlékszel, anya, azt se tudom, tudom, hogy én erről menet közben beszámoltam, mert vagy csak a végén akadtam ki. Azt se tudom, hogy ti egyébként mennyit tudtatok az életemről, nem túl korrekt politikailag ma, de Szűnyi József, akiről utólag az derült ki, hogy ő valamilyen egy per kettő, 2, 2 per három, három per négy, négy per öt, öt per hat volt, vagy hat per öt. Így volt-e, vagy sem, fogalmam sincs. vezető tanár volt az apácaiban. Engem valamiért nem bírt, vagy nagyon is bírt, és szeretett volna a maga képére varázsolni, nem tudom. Ti anyait istenitettétek, mint az összes tanács, tanáromat, Koppányi itt vagy Gyuriás tanárulat miközben azt mondta szűnyi tanár úr, hogy ő többet szenved tőle, mint Krisztus a kereszt fenn. Oké, nem kell rá büszkének lenni. Még Gulyás András százados ütek parancsnok jut az eszembe, aki azt mondta, hogy fia ne dicséretnek, de magától 11 hónap alatt 10 évet öregettem. Írta egy másik osztálytársam is, tény, hogy az ember magánügyéhez a közösségnek nem sok köze van, de ha ezek a magánügyek a közösség egyik tagját az emberi mi, voltájá, mi voltjában mélyen megsértik, akkor a többi másnak kötelessége ezzel a kérdéssel foglalkozni. x Írja xy y aki férfi fialájános, ugye minnyájunk, ugye ez természetes, és épp olyan természetes az is, hogy ez a vita ilyen hevesen robbant ki, ezzel ellen kár is védekezni, emiatt felesleges nagyképűen felháborodni, felesleges és nevetséges a másik személyhez vágni a hiányosságait. Ez annál is inkább. Undorító, mert bírálni csak az merjen, aki a bírálat tárgyában, tudásában feljebb áll a bírált személy szintjénél. Ez pedig az eset, ebben az esetben nem áll fenn. Nevetségesek Fiala János stilisztikai támadásai, amelyek egy közben megjelent írásomban voltak. Nem csak tudálékos és kérkedő voltuk miatt, hanem azért is, mert magát is becsapja, így próbálja az ügyet más irányba vinni. Holott jelen esetben az írományt nem stilisztikailag kell nézni, hanem az igazságot kell benne észrevenni, és az igazságnak vannak, és igazságok vannak benne. Ha esetleg el hosszú jókairá jellemző körmondatokat nem képes felfogni Fialajános, akkor nagyon sajnálom, véletlennek esetre nem mondható, a tény a tanácsokat pedig az osztályfőnökömtől várom, nem tőle. Írja xy a akiről akkor azt hittem még, hogy a legjobb barátom. Most írta Ryan Gosling jut az eszembe, a filmből, aki nem értette azt meg, hogy lehetséges, hogy nekem semmiben sincs igazam. Az így egyatta a világám. De hogy a kitárgyalásnak ez a módja nem megfelelő, ez valamiért nem jutott az eszébe. Ahogy a többieknek sem. Hogy mindennek megvan a helye, és hogy mindennek következménye van. Akkor még nem tudtam, hogy Fritz Tamás ezt az országot következmények nélküli országnak nevezi, ami egy komplet baromság, igazanya. Te még éltél, amikor ez elhangzott. Hiszen mindennek van következménye. Amiről Fritz Tamás beszél, az az, hogy nem az a következmény, amit ő egyébként következményként látni szeretett volna. De hát ez Fritz Tamás magánügye, mint ahogy mindenkinek a magánügye, az enyém is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna. És ez gyakran előfordul. de következmény az mindig van. Nem emlékszem már rá pontosan, hogy mit cselekedtem, és nem politikus értelemben nem emlékszem rá, hiszen elég sokat jártam sziáterhez, hogy ezeket a dolgokat fel tudjam dolgozni, de abban biztos vagyok, hogy bármit is követtem el, ez a feldolgozási mód embertelen volt, és ma azon sérelmek közé sorolnák, amit egyébként verbális abuzálásnak neveznének. Hogy milyen hatást gyakorolt az életemre, amikor én 16 éves voltam, vagy közel 17, azt el tudom mondani, óriásit. Pro-contra. Sokat tanultam tőletek, aztán sokat tanultam a pszichiáteremtől, a pszichológusaimtól, a barátnőimtől, a Krisztától, bizonyos szempontból a lányomtól is, hogy mit hogyan. De az ortodoxiám az ezekben az években alakult ki, meg hát természetesen egy kicsit korábban. Nem tudom, hogy utána még ennek az embernek mondtam-e bármit is, de bárki, aki részt vett ebben a fali cikkezésben, azt tudom mondani, hogy nem, nem. Egymás között vagy sehogy. Osztályfőnököt segítségül hívni. Mindenkinek vannak sérelmei. Mindenkinek Ezeknek a feldolgozási módja nagyon fontos. Ettől leszünk épp vagy sérült emberek, ettől vagy emiatt, vagy ennek a hiányában nem tud létrejönni sérelmi politizálás, amely nem csak a közéleti dolgok miatt tud kialakulni. Osztályfőnökünk furcsálta, hogy az elmúlt héten megjelent cikkre olyan hevesen reagáltak, és azok is, akik írtak a hajdani kliknek a tagjai voltak. most ez nem véletlen. Igaz, én is kívülálló vagyok, de az ő elbeszéléseikből egy pár dologról tudok. Mondom, nem véletlen, hogy csak ők válaszoltak a cikre, hiszen ők is ismerik a legjobban a tényeket, s tulajdonképpen róluk is szó van, ha nyíltan nincs is kiírva. Sokan úgy tudják, hogy a Henry-ed-féle ügy robbantotta ki a vitát, pedig az volt az utolsó csepp a pohárban. Én nem akarom sem támadni, sem védeni a Jánit. Természetes dolog, hogy ő is társat keres, mint a többi vele egykorú srác. Az, hogy ő bosszút esküdött arra a lányra, aki nem akar vele járni, szerintem csak első felindulásában tette. Hisz Martin nem állt bosszút, ahogyan... Ezt nem tudom elolvasni. Lassan egy éve már. Méhenitől is bocsánatot kérts, mint látjuk, újra jóban vannak. Jáni rendkívül ideges ember, akire nem lehet úgy hatni, hogy névtelem... Egy sor rossz tulajdonságát felsorolom. Ezzel csak még egy sebet ejtünk rajta. Arra a kérdésre, hogyha két ember együtt jár magánügye vagy sem, nehéz válaszolni. Az biztos, hogy kettőjük magánügye, mindaddig, amíg a nagyobb közösség nincs. Közösségre nincs rossz hatása. Mindezek ellenére szerintem az osztály egy kis közösség nem azért van, hogy mindenki párt keresse magának. Képzeljük el, hogy a mi osztályunkban 13 pár-26 ember, csak egy valaki mással törődjön. Kirándulásokon, összejöveteleken külön-külön csellengenének, és vajon mit szólna a hét kimaradt srác, hogy miért nem őket választottuk, milányok. Azzal, hogy Jánó az első cikkében nem a tényekre adott válasz, hanem félrevezette a témát, és ő támadott, elismert, hogy ő is hibás. De kérdezem én, mi az osztály többi tagja, nem vagyunk egy hibások abban, hogy két és fél év után idáig jutottunk. Volt egy osztálytársam, aki és az osztálytársa ebből a szempontból bárki. Most nem is vannak osztálytársaim. Odaadta a levelet, nem rakta ki, mert azt mondta, hogy ő elmegy ebből az osztályból és nem akar magának semmit sem ott rossz pontokat szerezni, mert ki tudja, hogy az adminisztrációt nem fogja gátolni. Ő tudtam, a életben van, keresztneveket mondtam, vezetékneveket nem fogok hozzá mondani. Mindenki azt képzel hozzá, amit akar. Orbánt, Gyurcsányt, Navracsicsot, Kovácsot, Szabót, amit akar. Odaadta a cikket, hogy én ezzel elégedjek meg. Soha nem fogom elfelejteni. Akkor már én is a távozás gondolatával foglalkoztam. Fogalmam nem volt, hogy a szüleim hogy hogyan fognak belemenni. Egyedül nem is tudtam volna elintézni. Vagy legalábbis feltételezem, hogy nem tudtam volna elintézni. Érettségi előtt voltam. Ugye anya, nekem egyetemistának kellett lennem. Érettségi előtt egy évvel elmenni valahonnan. Átmenni valahova egy ilyen történettel, hát nem tűnt túlságosan sanzos esetnek. De úgy kiállni valaki mellett, hogy közben a közösség tagjai ebből semmit nem éreznek. Nem arról van szó Kósányi Kovács Magda után, hogy nem elég bátornak lenni, annak is kell látszani, de... Az a verbális abuzálás, ami a magyar közéletben kialakult, miközben a tettek teljes mértékben hiányoznak mellőlük, potyonditól bocskorig, bocskortól puzérig, puzsértól a kejfejancsi Facebook csoportjáig, abban benne van az, amiből hiányzik a cselekedet, amely persze lehet annyira rossz és bántó, mint az ige. Lehet hasonló, mint a verbális abuzálás. De csak apukámat tudom idézni, nincs szükségem demonstratív szeretetre. Ha valaki elesik, és talán emlékeznek még a komáromi történetre, ahol egy nő megtántorodott, kijött a szaunából, a melléről lehullott a törülköző, odaugrott egy férfi, az első mozdulatával visszarakta a törőközőt, a második mozdulatával felsegítette. Megtehette volna ezt verbálisan is. Tehát, hogy lehet valakinek verbálisan a mellére visszatenni a törülközőt és felsegíteni. A Adina pontosan tudja, hogy annak idején hívtam a műsorba talán vendégnek. És természetesen rám is vonatkozik, hogy egy sor emberrel Face to face kell megtenni azt, amit a háta mögött nem illik. Talán nem is arról van szó, hogy nem illik, hanem ott mind kalkulálni kell annak a sírelemnek a lehetőségét, ami szemtől szembe is megvan. De ott legalább megvan adva a szansz arra, hogy a másik megtegye azt, amit a háta mögött nem lehet. Nem arról van szó, hogy szüntessük meg a kritikát, és szüntessük meg a kritikai rovatokat. De vannak olyan szituációk, ahol a kritikai rovat kilép az utcára, és találkozás követi. Hogy erről be kell -e számolni kritikaírónak és a kritizáltnak, azt nem tudom. Az, hogy én elkezdtem ismerkedni a riportalanyaimmal, abban óhatatlanul benne volt az is, hogy ez a háta mögött jelleg megszűnjön. Nem állítom, hogy mindent meg lehet tenni, és mindent szemtől szembe lehet megtenni. De ez a faliusság cikkezés is azt mutatta, hogy az, amire mi ott barátok nem voltunk képesek egymás között, azt egy faliusság cikkezéssel nem lehet megoldani. Azt akkor még én nem tudtam. Én nekem ez egy nagy tanulság volt, és a tanulságára csak évekkel később jöttem rá. Hosszú-hosszú évekkel később. Csináltam még nagyon sok hülyeséget. De mindegyik hülyeség után felébredt, vagy felébresztették bennem azt, hogy valahogy a dolgot reparáljam. Hogy a dolgot reparálni lehetette, az egy másik kérdés. Van egy sor dolog, amely reparál, reparálhatatlan, és az összeragasztott váza nem ugyanaz, mint széttörve. De... És hát természetesen 50 év telt el, majdnem. De 49 igen. Azt kérdezik, hogy a Szíketment történetet méridézem fel. Hát hol van ez a Szíketment történettől? Az 20 éves sincs. És egy 50 éves történettel jövök elő. De mindenkinek van 50 éves története, aki legalább 60 éves. És egy 20 évesnek is vannak történetei. Csak más jellegűek. A Kejfejancsi alapvetően ezeknek a problémáknak a kitárgyalásáról szól, és ahhoz kell valamiféle exhibicionizmus, az én felfogásom szerint a szó legjobb értelmében, hogy ezekkel az ember előjöjjön, mert egyébként akiből ez hiányzik, az megjeleníteni se tudja a problémát, így aztán a, a megjelenítetlen problémának nyilvános feldolgozása sem lesz. Persze, anyja, tisztában vagyok vele, mi szükség van a nyilvános feldolgozásra. Hát, így aztán, ha nem veszik rossz néven én ezt a kiállást, ami nem került a fali újságra, fel se fogom olvasni. Azt hiszem él még, aki írta. Sokat köszönhetek anya, apa, annak, hogy segítettetek engem átmenni a radnótiba. Ott egészen más világ volt, valahogy egy életre elvette a kedvemet. Az apácaitól ez a történet, függetle attól, hogyha máskor nem, akkor most elnézést kérek mindazoktól, akiket 1973-ban vagy előtte megbántottam. Sokan közülük már nem élnek, ami egyébként egészen elképesztő. Itt érettségeztem, ez már a másik osztály. szabad -e, Kelle ezzel a hanggal kiállni? Bakonyi Bartos Bauer, Béres Borsodi Bros, Csabai Csiki Elek, Éliás Ernyei Fiala, Fömötör Györök Harsányi, Horvát, Jeszenszki Kárai, Kékesi Kisdarúci Kubik, Ledac Majdik Major, Makai Marcel Mészáros Muraközi, Nemes Patai, Pongrác Rosenberger Szentkirályi Szülcs Varga Bencel. Ez volt. A harmadik cím. De tudok más névsort is mondani. Birkás Batos Darvas, Egli Goldberger, Grossman, hódos Kis, Korcok Kovács Kőszegi, Lubovszki Milner Pap, Pázmány Rajk Rátkai, Sipőc Szedlár Szegő, Szendrei, Szilágyi Szűnyi Vámos Veimelka. Naponta fali újságoznak. Sokáig kerestem a helyem, és nem állítom, hogy megtaláltam. Györgyi Géza Lenkei Gábor temetésén mondta azt, hogy végül is az, amit a szövegemmel megteremtettem, abban valósítottam meg magam, miközben nem leszek, és nem voltam fizikából annyira jó, mint amilyen Györgyi Géza volt matematikából királyúli, Magyarból Becheri van, meg adni osztálytas. Közeleg a 66. születést amit kimondani is rettenetes. Itt áll velem szemben egy 20. Huszon... 24 lesz. Hát. Mi felháborító dolog? szivózlak, bazd meg! Úrtás, te hány éves vagy? Hát akkor te megmaradsz. Az 50. születésnapomra Betyer Iván a következőket írta. Fiala, 40 évvel ezelőtt találkoztam vele először. Egy osztályba kerültünk Szűnyi Tanár úrhoz az 5. C-be. Négy évig voltunk osztálytársak, együtt tanultunk, kirándultunk, klub délutánosztunk. Túlságosan jó barátok nem voltunk, én valahogy sehogy sem bírtam kiismerni magamat rajta. Aztán egyetemisták lettünk, én bölcsésző jogász, nem igen láttuk egymást, de valamikor a negyed év táján összekerültünk egy kiránduláson, beszélgettünk egy kicsit, majd elköszöntünk, és én rájöttem, hogy még mindig nem tudom magamat kiismerni rajta. Aztán pár évre rá összetalálkoztunk, az akkor még tán Fülsz hallgató Hollán utca sarkán mondta, hogy itt lakik, az üvegvisszaváltó felett, rám nézett, és nézett hosszasan, és én rögtön láttam, hogy még mindig nem ismerem ki rajta magam. Aztán valami tévés lett, vagy mi, fölbukkant egyik lakásunkban, hogy csinált valami riportot, vagy mit, aztán elment. Megint nem láttam évekig, és megint azt éreztem, hogy az Istennek se bírom magamat kiismerni rajta. Aztán összefutottunk, mondta, hogy gyereke van, helyes, de nem élnek együtt, vagy igen, minden esetre nem tudtam magamat kiismerni, akkor se rajta. Aztán hallottam, hogy rádiózik, és mindenféle furcsaságokat csinál, és beszél, és gondoltam, hogy lám, még mindig nem ismerem ki rajta magamat. És aztán találkoztunk újra és újra, volt, hogy le is ült kicsit, de két percnél többet soha nem nyugodott, állt föl, és ment tovább, és ahogy múltak az évek, be kellett látnom, hogy mind kevésbé tudom magamat kiismerni rajta. Eltelt 40 év. Ő föl, fölbukkant azóta is, megáll vagy leül egy percre, mond valamit, de inkább hallgat egy kicsit, és már megy is tova. Aztán pár hét, pár hónap múlva felbukkan, újra megbízhatóan, megszoktam, hozzám tartozik már, olyan, mint egy régi bútor, egy belakott utca, otthonos városrész. Megvan. Negyven éve megvan. Tulajdonképpen, semmi nem változott-e 40 év során. Csak annyi, hogy ma már egyáltalán nem akarom magamat kiismerni rajta. Becheriben. Emlékszel, anya? Becher. Aztán elkezdtem dolgozni a rádióban hosszú hányattatások után, mert hogy nem lehetett tudni, hogy hol fogok kikötni. Kikötöttem én annyi helyen, de nem maradtam sokáig. Előtte majd 168 óra. Annak idején nem mertem felhívni Mester Ákost, amikor a 168 órához kerültem, mondván, hogy azt a 168 órát ő már nem tartotta volna a magáénak. közéleti heti lap, ára 35 forint. Főszerkesztő mesterákos főszerkesztő helyettes Bölcs István, 1991. március 19-e. Az első cikk, Bajer Zsolt, még mindig forradalom, ezt megmutatom. Történelemnek nem mondanám, hát annyira régen nem volt, de nem Bajer Zsolt miatt hoztam el, hanem a Pulitzer Díj miatt mert hogy részpulicer díjas vagyok, ez a legnagyobb kitüntetésem az újságírásban eltöltött éveim. Ezt nem tudom befejezni. Itt van a jelenléti Ezt nem dobtam ki. És ismét egy osztálynévsor. Mit tegyek? És itt? Ja. Osztól népsor, barát bocsskai Bolgár, Boranics Bölcs Domány, dömsödi erős farkas, felthoffer fajer fiala, Fodor Földi, Frei, Friderikus füredi Gálik, Gárdai Györfi, havas, holauer hollós horvát, ipper kardos kondor, Kovalik László lendvai, Mékuti merze mester, Mihancsik Müller ney, Naiman Nika Ocsovai, Ocsovai, bocsánat, Orosz Rácz, Rádai, Rangos Sándor Simkó, pészabú Szalai Szénási, Szente Szikra Szilvási, Szőlősi, Szörényi Tarnói, Váradi Vicsek Zelei és Zentai. Azt nem akartam hozni még valami papírt, azt nem tudom, hogy Kellenének. Igen, elhoztam. Sok probléma volt velem, abból párat felidéztem de nem bírtam aztán ezt abba egyni, és problémaforrásként megmaradtam később is. Több mint két héttel ezelőtt, és ezt sokkal később, ha nézik, ha nézik egyáltalán, vagy hallgatják, akkor 2023. február 12-én lett volna apám száz éves. Urnáikat megőriztem, hogy két zsidó miért égeteti el magát, azt kérdezzék meg tőlük. Nekem nem sikerült. A bánó mondta, hogy Auschwitz után zsidó nem égeti el magát, de ők mégis ezt tették. Ez a műsor rólam szól. Egy nyilvános önballomás. 23. év. Mindent elmeséltem. Ha rágyújtottam egy szivarra az apácai mellett, amikor az MSP fogadására jöttem karácsonykor, és láttam hajléktalanokat a Verespálni utcában, és felhívtak, hogy akkor azt a pénzt, amit szivarra költöttem, azt miért nem adtam oda a hajléktalanoknak. Kiáltam emberek mellett, ügyek mellett, súlyosan megégtem, de biztos rászolgáltam. Harmadfokú égési sérülésem talán nem volt, de másodfokú igen. Az idő megoldott a plasztikai sebészhez, bőrátültetésre nem kellett mennem. A hegek ott vannak a testemen, mint holmi Mel Gibson, ha levetkőznék meg tudnám mutatni, de itt ehhez nem kell levetkőzni. Tehetségemnek nem visszaigazolása, hogy most is műsort vezetek, mert tehetségtelenek is vezetnek műsort. Szerencsés vagyok. Nekem a leválás szüleimről felnőttnek lenni nem életkor kérdése. Volt egy műsoron, Fiala János műsor, a gyermeklelkül felnőtteknek. Egy 66 éves nem tud gyermeklelkű lenni, mert nem gyerek, de hordozhat magában, személyiségi egyeiben olyan elemeket, amelyek inkább jellemzőek egy gyerekre, mint egy felnőtre, és ennek meg a maga pozitívumai és negatívumai egyaránt. A műsorban elmeséltem, hogy régen, ha valaki kakil, akkor lehúzza, ma az ember megnézi, hogy milyen színű. Ezt Agutcsek Gabriella teljes mértékben kiragadta a Bocskorféle műsorban, ahol ötösben tárgyaltak ki egy olyan egy órát, amelyet ha az ember nem helyez környezeti kontextusba, semmi értelme. De ebben a mai világban már senki nem helyez semmi se környezeti kontextusba, nem olvas fel teljes levelezéseket, kiragad dolgokat, megítéli, és az esetek zömében egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ennek mi a következménye. Egy felnőtt embert nem lehet ugyanúgy abuzálni, mint egy gyereket. Egy gyerek az még olyan, mint a csecsemő, akinek a kutacsa nem ford be. Őt könnyebb és másféleképpen lehet bántalmazni, mint egy felnőttet, és egy felnőttnek többet kell kibírni, amiközben erről alkotmánybírósági döntés nincs. Szerintem egy politikusnak nem kell többet elviselnie, mint másnak. Szerintem ez baromság. Szerintem hülyeséget csinált az alkotmánybíróság. De ha azt mondta volna az alkotmánybíróság, hogy egy felnőttnek többet kell bírnia, mint egy gyereknek, ha ehhez egyáltalán kellett volna alkotmánybírósági döntés, akkor azt mélyen, azzal mélyen egyetértettem volna. Jakobcseg Gabrielából a sértettség szólt talán, és ehhez én is hozzájárultam. Hiszen 2013 májusában Valaminek a hatására, a Sándor Erzsi írására beszéltem a kettőnk magánéletéről, lehet, hogy illetlenül, és ennek megmaradt a nyoma. A műsorvezető nevezetesen én beolvasott egy tévés műsor kritikájában, ma, amelyeket Sándor Erzsi írt, Jakub Gabriella műsoráról, a és Sándor véleménye megegyezett arról, hogy a Ridikül Jakub Csakkel együtt egyszerűen borzasztó. Ezután Fiala eldicsekedett azzal, hát hogy eldicsekedett, nem hinném, tehát végül is, ha Jakubcsekkel járni, az szerintem nem dicsekvés. A fialával járni, az nem dicsekvés, és ha az ember második Erzsébetten járt, arra se vág föl. Emberek vagyunk. Ami szerint eddig is köztudott volt, hogy lekfeküdt erre kapott pár megjegyzést, amire ingerülten, majd a betelefonálók a sértegetve reagált. Egy elvetemült hallgató még azt is megkérdezte, hogy análisan közösültek-e, amiből ugye az lett, hogy többen e, aztán a cikket úgy írták már meg, hogy én análisan közösültem Jakubcsek Gabriellával, holott én ilyet egyáltalán nem mondtam. Ez már ugye a címadásnak a fantasztikuma. De én ezt 2013. májusában rosszul tettem. És ezért én Jakubcsek Gabriellát tíz évvel később megkövetem. Nagy kérdés, hogyha én ezt akkor nem teszem, vagy hamarabb kérek elnézést, akkor vajon 2023. februárjában mindaz, amit egyébként Jakubcsek Gabriella a Kejfe látott, részéről hasonló megítélés alá esett volna, vagy sem? Tudom a telefonszámát, 06 39 444, nem folytatom tovább, ha ez még ugyanaz. Közel is lakunk egymáshoz, megkérdezhetném tőle. De Király Julival se tudtam mit kezdeni, azt követően, hogy azt tette velem, amit tett, bocsánatot nem kért, de a kadarkai műsor után írt nekem. Ezek nem így rendezhetőek, hogy hogy rendezhetőek, nem tudom. Én az apáca is történetet úgy rendezem, hogy nem járok osztálytalálkozókra, és pszichológusokra és pszichiáterekkel dolgoztam fel azt, amit másokkal nem tudtam hozzátéve, hogy ott is valószínűleg elkövettem valamit, de ki nem követel valamit? Én most nem a magam relati cselekedetét relativizálom, hanem arról beszélek, hogy minden kísért másokat, mindenkinek az a dolga, hogy el tudja dönteni, hogy az ezzel kapcsolatos reparációs munkát hogy végzi a mindannyiunk felelőssége, alapvetően egy-egy emberé, természetesen ez közösség is, de ez mindenkinek a saját felelőssége. Mindenkiben ott dolgozik a sértettség, legfeljebb nem hajlandó bevallani. És ha visszamutatnak rám, hogy fialattese vagy különb, a belgyújgyász is meghal de amíg aktív mások emberek gyógyulását segíti elő. Förtelmes volt az a műsor. De alapvetően azért volt förtelmes, mert nem rólam szólt. Nagyon érdekes volt kiragadva látni. Amikor a Secretment történet folyt, amelyet hatalmas érdeklődés követett, akkor nem egyszer Hallgattam végig és háborodtam fel a rólam szóló műsorokon, és másnap kitárgyaltam a Kejfely Jancsiban. Ma ennek már nem találom értelmét. Nem azért, mert a szikretment történetet és ezt a mozsaporszívót nem hasonlítam össze. Hanem az ember talán amiatt is, mert kevesebb az ideje, megpróbál szelektálni, és eldönteni, hogy mi a fontos és mi a fontos talán. Miközben egyébként az ő tér támadásra válaszol, mint hogy most is válaszolok. Hozzátéve, hogyha bármiben okot adott rá, akkor ezt elismeri. Én nem tudtam kilenc éves koromig, vagy tíz éves koromig, hogy zsidó vagyok. Ahhoz zsidónak kellett már lennem, hogy zsidóként megbánthassanak, hiszen a korábban bántottak volna meg zsidóként, nem tudtam volna, hogy rólam van szó. <gül> Milyen anakronizmus, nem? Soha nem fogom elfelejteni. Egészen elképesztő élmény, amikor 2017, az már csak hat éve van itt, de februárjában eljöttem az utolsó műsoromról a Rádió q mert nem volt mondandóm. Betelefonált még a tulajdonos, de nem akartam vele beszélgetni, és eljöttem. Otthonomban voltam már, amikor Szigetvári Viktor és Róna Jégon Egymástól teljesen függetlenül felhívtak telefonon, hogy bement a műsorvezető, szerzett valahonnan egy technikust, vagy a régi ott maradt, ki tudja, Csalóczk volt, nem tett különbséget ember és ember között, Zsolt furcsa fiú volt, beült a mikrofon mögé és műsort vezetett. És nem történt semmi más, mint hogy az, akik most Facebookon engem szidnak, és soha az életben nem kerülnek elém, vagy csak nagyon kis kivétellel, ott hirtelen Meglátva a lehetőséget, elkezdtek telefonálni, és nem az én utolsó műsorommal, hanem a rádiókú utolsó műsorával, vagy egyik utolsó műsorával a megszólalásának utolsó napján elmondták, hogy ők engem mennyire utálnak. Ezt az alkalmat használták fel, mintha valakinek a temetésén az emberek odaállnának a sírhoz és Otthon ültem, nem akartam hinni a fülemnek. Fogtam magam és betelefonáltam, hogy jól tettem-e vagy sem, nem tudom. Milyen fel voltam háborodva. Azoknak a kritikáknak egy része könnyen lehetséges, hogy igaz volt. Az a mód, ahogy az ott megtörtént, Tudom, anya, lehetőséget adtam rá. Én nem lettem bú mi bútorasztalos. Bár lehet, hogy a mi bútorasztalosokkal is erőfordul ilyen. És orvos se lettem, apa? Nem. Bocsánat. Anyám azt hiszem, akkor már nem élt. Nem tudom, te már nem éltél. Te az egész kejfejön csiból semmit se már mert apa, hogy a lányomat se Soha nem fogom elfelejteni. 2016. novemberében írtak arról, hogy Fiala János a szülei hangvait szekrényben tartja. Az utolsó esélyben erről szó is, is volt. A két urna alakra szíre, de még súlyra is megegézik, pedig anyám sokkal könnyebb volt apámnál, most magamat idézem. Anyám halál után egyetlen dolgot vittem el a lakásból, az apám urnája, anyukám urnája, apukám urnája mellé került, mindketten az előszobai beépített szekrényben vannak törülközők, zsebkendők, ágynemű tőszomszédságában. Valóban otthon a beépített szekrényünkben vannak a szüleim urnai jelleg, a lányom ruháit is ott tároljuk, így néha ide-oda pakoljuk őket, ugyanakkor valószínűleg így sokkal többet gondolok rájuk, mintha a Dunába szórtam volna a hamvaikat. Tudom, hogy ez nem a legmegfelelőbb megoldás, de jelen pillanatban nem tudnám megmondani, hol lenne számukra a legmegfelebb hely. mondta a rádiós, aki nem csinált titkot abból sem, hogy erősen foglalkoztatja az elmúlás gondolata. Abban biztos vagyok, írták később Rólam, hogy a halálommal nem szeretnék a lányomra plusz terheket róni, mert enged fiala hozzátéve, vagy élete jelleg épp egy kiegyensúlyozott szakaszában van. 2001. április 27. Pályi András Vigyázzon magára, magának a hangjában van az ereje, mint Sámsonnak a hajában, mondta még hetekkel ezelőtt a betelefonáló női hang a Budapest Rádió szokásos gondolatébresztő Kejfejancsi névre hallgató reggeli misorában Fiala Jánosnak. Ha jól emlékszem, már az utolsó percekben, s az aznapi témák menőihez talán nem is egészen köthetően, benem ez a telefon mégis mélyen megmaradt. Nyilván, mert valamikor én is a hangjáért kezdtem fialát hallgatni, még a petűfin, azért a hangért, amelyhez jó ideig számúra se ar, se életkor se életre sem kötődés, megvallom a körülményekben külön örömmet leltem, így nem is nyomoztam utána, gondolom attól tartva, hogyha ez a hang is testetölt elszáll a varázs. Tűnik-e, hang igen karakteresen elütött az összes többi hangtól, amely a magyar rádióban hallható volt, noha jó pár hangot számon tartottam. A többiből nem egyszer épp karakteres jellegzetes egyéni mi voltuk miattám a fialái mindettől eltért valamiben fontos aspektusban. Ráadásul jó ideig magának sem voltam képes megfogalmazni, mi ez a valami. Most már tudom, vagy legalább azt hiszem tudom, megpróbálom hát elmondani. Rendszeres Reggeli rádió hallgató vagyok, semkor a Budapest rádió beindult a maga reggeli fialájával természetesen odaszegődtem. Mellékesen mondom, de a történethez tartozik, hogy a Budapest Rádió hallgatásának különösen eleinte megvolt a maga romantikája, ritka szvételi lehetőséggel, a meglepő adókarban tartásokkal, az ellopott kábellel, amely csak nem teljes napon átadászünetet jelentett következésképp a szabad-európás időkben szocializott hallgatóknak, amilyen magam is vagyok, akarva, nem akarva kezdtek rossz gondolatai támadni. Tessék, a mai műsor is akár emlékeztethetne a szabad-európára a maga késői kezdésével. Ma sem tudom, hogy mindez csupán a véletlen szeszélye, vagy puszta balsors volt, de tény, hogy a körülmények a hallgatói tábor kicsit rossz irányba vitték, és számos élő telefonhívás is jelezte. Tudnik a hallgatók, Tűnik a hallgatók egy, egy ilyen affér után kezdtek kimondottani ellenzéki adódnak kezelni a rádiót, ami önmagában nem lenne baj, ha Budapest Rádiónak nem lenne más az ambíciója Fiala Jánosnak, meg különösen. A legszívesebben azt mondanám, hogy Fiala miközben néha zavarbejtően szubjektív, már már exhibicionista, vagy inkább csak annak tűnik, hisz kifecsegi magánélete látszólag jelentéktel, apró ö, eseményeit vérbeli közíró. Szik, mondom én. Csak éppen nem író, hanem beszélő, azaz műsorvezető ám feladatát úgy végzi, hogy ezt minden pillanatban a közélet magasabb szempontjai határozzák meg. Akkor miféle csizma az asztalon a privát fiála újra meg újra? Talán ez akar a kis színes lenni a politika és a gazdaság súlyos kérdései közepette, dehogy. Éppen nem. Csak arról van szó, hogy nagyon más értékrendet képvisel, mint ami a magyar rádiózásban, a közszolgálati és a kereskedelmi ételben egyaránt ma dívik. Mert közéleten, közügyeken, politikát értünk, ez az egyik pólus másfelől pedig ott hangsúlyozottan a politikus privátszféra, slágerrádióban, ami persze álprivát vagy is igazán mélyen nem személyes, éppen azért nem, mert csak itt szolgálhat azzal a bizonyos felhőtlen szórakozással, ami megfelel az adott hallgató igénynek vagy akár igénytelenségnek. Fiala most hétfő reggel viszont minden gátlás nélkül jelent az egyik szemreányó hallgatói telefonra, hogy nem bánja, elrontotta a reggelünket, tudnik ő maga is rossz kezdvű, hogy is ne lenne az, hiszen harmadjára foglalkozik azzal a tényel és jó egyedül az egész országban, ami a holokauszt emléknapon a parlamentben történt, amikor is a miéb képviselői nem vette részt a megemlékezésen, többek között azért, mert épp abban az időben frakciólés tartottak. De ettől miért szomorú? Hát nem tudta, teszi föl neki többen a kérdést. Dehogy nem. Tudta ő. Csak, hogy a szomorúsága nem politikai reakció. Egyszerűen a civil kurásit hiányolja a társadalomból. Azt a polgári erényt ami minden egészséges társadalomtól elvárható, hogy legalábbis egyes tagjai hangosan nemet mondanak, amikor bizonyos erők az embertelenség és az aljóság apoteózását hirdetik. De minél inkább hiányolja a civil kurázsit, annál kevésbé akar előtűnni. Vagy mégis, én nem felháborodtam, kiakadtam mondja, de végül minden nagy lehangoltsága ellenére megköszöni a hallgatóknak, hogy a hétfői reggelen megengedtek néhány olyan telefont, amelyet a múlt héten nem. Állandóan félreértjük ugyanis egymást. Szent Ivány István az SzDS szakcivezetője, aki pártyja érdekeltsége okán keres meg telefonon minden további nélkül a Fidesz kormány nyakába varja a felelősséget a civil kurás eltűnése miatt is, amen a maga módján még igaza is lehetában a lényeget nem érti, hogy most itt egy pillanat neki is ki kellene lépni a hitelét vesztett politika bűvköréből, nem tud kilépni utóvégre politikus. Fiala viszont folyamatosan kívül áll, miközben egyfolytában a tűzzel játszik. Ez az ő mássága, Ez az ő személyessége a mélységes ugye mint aki azt mondja, anélkül, hogy mondaná, csak így érdemes civilként kiakadva. Egyszer még jó lesz arra gondolni, hogy volt egy ilyen hang is. Igyekeztem elhelyezni ezt az urnás történetet, anya, apa. 2020-ben nem tudom, lesz egy kelyfejancsi. Ha a 444.hu nem írja meg, szerintem nem is lett volna ebből semmi. Cinkóci Sándor Fiala János élőben porszívózta fel apja hangvait. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a cím az, ami hangzatos. Egyébként ahhoz képest, hogy nekem milyen a viszonyom a 444.hu-val, ez egy, ez egy írás. Akár köszönetet is mondhatnék a 444.hu-nak, hogy figyelemre a azt, ami történt, függetle attól, hogy én ezt nem a saját magam népszerűsítése, vagy a műsorom népszerűsítése kedvéért tettem. Hozzátéve, hogy a teljesítménykényszer, amire mindig rosszul most mond, anya, fontos az, hogy ezt a műsort hányan nézik, hallgatják? Nem. És mit, mit mondasz, anya, hogy ezzel kapcsolatban? Jó, erre még visszatérünk. Ami a visszhangját illeti, ami a hatását illeti, ma épp úgy van mint korábban van meg. volt meg. Aztán megkeresett a Nap híre, amely köthető német Szilárdhoz, akivel valamikor viszonyban voltam, de most már nem hiszem, hogy volnék. Valami borzalmas dolog történik Fialajánossal Jánossal élő adásban Horváth Fanni. Fiala János podcastját nemrég a YouTube-ra költöztette, fél éve történt ez Horváth Fanni. A friss adásban olyat csináltam, amire a podcastok történetén valószínűleg még soha nem volt példa. Dörödöm, dörödöm, dörödöm. Aztán felfedezte ezt a történetet a 4-4 hatására a kuruc.info, amelynek a jelentősége 10-es, egyes, de anya tudat, és ez a sárga csillag, ami kicsit megfakult, így talán sárgebb. Kuruc. info. A cím... Az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontja, fiala élőben porszívózta fel apja hamvait. És tudják, a Mazihisztől az emiik, a Klubrádiótól az origóig kellett volna kiakadni, és önöknek, meg a Facebook csoportnak, meg mindenkinek. hogyha fiala felporszívozta apja hamvait, akkor azt lehet rossz szemmel nézni de az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontjaként apostrofálni dacára a címnek az antiszemitizmus. Ez az ország pedig állítólag nem tűri az antiszemitizmust, függetlátul, hogy a kurucinfonak hol van a szervere. Itthon vagy, Amerikában. Fiola élőben nem porszívózta fel a hanvait, hiszen a hanvakat kiszórta. A morzsaporszívó arról szól, drága barátaim, hogy ezen a terítőn ne hagyjak nyomot, mert a kurtás nem azért van itt, hogy az apám honvaival bajlódjék. A halott nem én követtem el. A halott önök követték el. Akkor amikor a hátam mögött az eseményeket és az igazságot elferdítve, részadatokat elhallgatva vádoltak engem meg, alapvetően exhibicionizmussal, jakúpsektől, bocskoronát, Pyondi Edinán keresztül akárkég Ugyanis nem porszívúztam föl például apámon vagy. Súlyosan egy gyászomban. A magánéletemet mutattam be önöknek, mint korábban bármi mást. Ha ez nem a YouTube-on menne, akkor csak annyi lenne a műsor, mint amikor anyám meghalt. Annak mégsem volt ilyen viszonyja. Hátlép a agarakkal. A Kuruc infotól, az ATV-n keresztül, Potyöndi a Youtube csatornájáig. Plusz klubrádió. A bolgári györi úgy tűzte ezt misortémának, hogy lila finkje nem volt arról, hogy mi történt. Hogy Horváth Péter jót tette, vagy rosszat a telefonjával, Horváth Péter mindig ilyen. Róla majd egy önálló misort is látni fognak távolétemben. Ami utána történt szégyen és gyalázott. Amit a Facebook csoport megengedett magának a Bolgári György műsorában, azt itt sose engedné meg magának. Hiszen Bolgári Györgyel nem tudnak vitatkozni, ő nincsen az adatok birtokában mint egyébként a műsor családta. Haragudjak rájuk, anya? Nem haragszom rájuk. Érdemes rájuk odafigyelni? Nem. Most azt mondanát, hogy ilyenek a magyarok, kellett nekem nem de hát erről, drágáim, ti tehettek. Naphíre megírta, hogy Fiala János miért fel apja a Kedves németes Szilárd, én válaszoltam az újságírónak látszó ember kérdéseire, de hiszen a műsoromban elmondtam. És a média egy is megírta a naphírére hivatkozva, hogy én miért porcivoztam fel apám hanvait, miközben nem porcivoztam fel apám hanvait, de a média egyet se érdekelte az, hogy az események egyébként nem így történtek. Átveszik egymás híreit az újságok, és közben nem érdekli őket az igazság aztán én leszek az, aki Szixai Péter miatt megszívom azt, amit a HVG, meg a figyelő írt, mert rajtam veri el a port Szikszai Péter, Pataki Árpád úr által jogosan, hogy komolyan vettem azt, amit a figyelő és a HVG ért. Én egy ilyen lakmuspapír, egy ilyen elbaszott lakmuspapír vagyok. Az Origo azt írja, Fiala János baloldali riporter élőadásban porszívózta fel a saját apja hamvait, más apja hamvait egyébként eléggé. Tehát az tényleg. Tehát Fialajános János baloldali riporter élőadásban porszívózta fel kovácsúr hamvait, azért azt, hát azt, azt, azt hiszem, azért azt nem mertem volna. Tehát Kovács úrral nem szeretnék így ujat húzni. Így lesz, aztán tudják. Egy padban a Krucinfo és az Or Origo, az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontja és a baloldali riporter. Mint hogyha lenne lehet jelentősége annak, hogy én baloldali vagyok-e vagy zsidó, hiszen ez előrébb való, mint apám hangvainak felporszívózása. Felpor és hogy közben lehetne foglalkozni az orvosi kamarával? Lehetne. De tegnap az az egyetlen betelefonáló, aki betelefonált, hát nem a saját véleményét mondta hanem arra volt kíváncsi, hogy mit fog majd mondani ezzel kapcsolatban Navracsis Tibort. Navracsis tibort majd én meg fogom erről kérdezni. De önök nem bújhatnak Navracsi tibor, és Tóth Bertalan háta mögé. Az önök véleményére voltam kíváncsi. Nem sértődtem meg. Tükröt mutattam önöknek. Pótyondi Edina szerint fia János kiárult az édesapja méltóságát, amikor felforszívozta a hangváit. Az ATV-ben Gabriella Gabriela nem átallott elmondani, hogy nekem engedélyt kellett volna kérnem, vagy legalábbis meg kellett volna kérdeznem a rokonokat. Tehát, Gabi, nincs apámnak rokona. De ezt nem kérdeztednek tőlem. Most már elnézést kértem tőled, azért anális szexuál nem volt szó. Én rosszul tettem. Most mondjam azt, hogy amit tetettél, az ATV-ben, az goncegál. Nem mondom. Ma már ez a fialaiet nem mond. De jössz egy bocsánat kéréssel. Elmondhatod legközelebb az ATV-ben. Csak ne vágják. Pocjöndi Edina, aki az egészet egy... Ugye messze ő a legfiatalabb ebben a körben, aki megnyilvánul, Ugye azt mondja, szegény Jani így 40 éve a neurózisával, és nem marad semmi a spájzban, csak az apja emberi méltósága. Nem házalok a neurózisommal. Az osztálytársaim jutnak eszembe. Utoljára tegnap voltam a sziáteremnél. Egyébként a dolog lényeg, anyag. Na, jó, akkor a ki a végén. Nem házalok a neurózisommal. Az, hogy beszámolok róla, e tekintetben a magam úgyán nem cselekszem mást, mint hogy Erős Antónia beszél a cukorbetegségéről. Maga mégsem mondja azt, hogy Erős Antónia házalna a cukorbetegségével. Nem marad semmi a spájzban. Csak az apja emberi méltósága. Az apám méltósága nem ebben az urnában volt. Így a spájzban se lehetett, ahol egyébként sose volt. Az apám méltósága az ő testében, az ő szellemében lakozott, és pontjönti a kurvára el apám szellemétől. szádra apám nevét nevet. És ne vegyél engem se, akit azzal vádolsz meg, vagy azzal vádol meg, hogy az apám méltóságát árultam ki. Apám méltóságát a magam szemében ezáltal teremtettem meg. Egy Youtube csatornán letlégyen az bármilyen nézet. Az én személyes jelenlétem nélkül ilyeneket mondani gyávaság olcsó poén. Meg tudom magyarázni, mit csináltam. Legfeljebb nem fogadná el. Az apám méltóságával nem. Az pedig, hogy legalább egyedi ötlet lett volna fiala álmokfutása, de szerint ezt az ötletet is a Monti Python egyik jelentéből lopta. Azon kevesek közé tarzom a magyar médiában, aki nem néz külföldi csatornákat annak érdekében, hogy onnan példákat tudjon szedni. Szemben mondjuk Friderikus Sándorral, aki a hazai rádiózást, tévézés, most már podcastjátás egyik nagyja. Ő nagyon sok ötletét csak Vitrai Tamás és ebben nincs semmi szégyen, külföldi példákból szedte. Nézte, meghonosította. Én a saját ötleteimet valósítottam, meg jó rosszul. Ha a Monty Pythonban véletlen lett volna egy hasonló, mint ahogy egyébként nem volt. Mert ami volt, az nem ugyanaz. Az a véletlen műve. Én nem olcsó népszerűségre akartam szent lenni, mint ahogy most az a kérdés, hogy egyébként hányan mostak fogat élőadásban adásban, ez nagyon érdekel. Hogy soha a büdös életben nem fogja emiatt magát elszégyelni, csak akkor. Ha egyszer lesz egy olyan pillanat, amikor rá fog jönni arra, hogy nekem igazam van. De az a saját életével lesz kapcsolatos, és nem azzal kapcsolatos, amit most itt elmondtam. Most azt fogja mondani, hogy a sértet hiúsága beszél. Mert így könnyebb elhárítani. Mester neki. Meg kell maradni kívülállónak, áll, kívül hepciás, kamasztak, nyelvöltökető kiskorúnak, felnőttek szörnyű világában. Igaza van, néha bele kell bődülni a mikrofonba és elküldeni mindenkit a fenébe. A histerizáltakat, a fontoskodókat, a vicceseket, a nyavaigókat, a jobbszél és balszél elvetem írta mesterákos. A paraszbizottság provokálóit, a közakaratos vakhitűeket, rettenetes ellentruktúrereket, a még rettenetesebb rajongótábort, a kiméletleneket, a hizelgőket, a nagy Ifjakat, és azokat is, akik szeretnék magukat nagy örekként számon tartani. Igaza van János, élesnek kell lenni, olykor penge élesnek, támadókedvűnek, máskor naívnak vagy álnaívnak. Néha krakélernek, néha tisztelettudónak, és körmönfontnak, mélázónak, felpörgetetnek, lelassulónak, nyeresnek, lazának, mindig úgy, ahogyan a beszédhelyzet hozza, a politikai helyzethez igazodjanak a mindenkor igazodók. Igaza van, szinte minden válasz kétségbe vonható, és igaza van, bárkit kiverhet a víz, ha maga úgy kezdi a kérdést, Na akkor most azt mondja meg nekem. Igaza van János, a kedves hallgató gyakran idegesítővé válik, a kedves betelefonáló végtelenek szánt szövegelése közben elveszítjük a türelmünket, fölle bennünk a kíváncsiság meg az érdektelenség. És akkor még nem beszéltünk az ezer egyéb okról, amely ugye igenis indokolja, hogy az ember élő adásban is lerátsa a pótmétert. Ó igen, utána a hunyorog, amik törülgeti a szemüvegét, belesóhítózik a világba, ja Istenem, közben meg úgy tesz, mintha csak magában beszélne. Igaza a János? Állandó mozgásban vagy túlmozgásban kell lenni, veszélyesek, önveszélyesnek, fene fenegyereknek, kiröhöghetőnek, szerethetőnek, sértődékeinek, sérülékeinek, agresszívnek, érzelmesnek, magányos férfi embernek, lányos apának, hencegőnek, panaszkodónak, perlekedőnek. Mindig felperes tudattal, többnyire alperesnek. Igaza van János, legyen az embernek rengeteg barátja, de ellenségből is legyen csinos kis koláció, Hogy újra lehessen készülni a következő összetűzésre, verbális felfegyverkezésekre, fegyverszünetekre, ingerül szóváltások után, megszerűdülésekre, és aztán jól lesz kezdeni előről megint. Tudjuk, János, a személyiségjegyek beépülnek a szóhasználatba, a mondatfűzésbe, a kérdezéstechnikába, technikába, a riporteri attitűdbe. Sokféle színből varázsolódik a hivatásos beszélő karaktere. Nem tudható, hogyan, s nem tudni azt sem, miként őrzi meg valaki rádiós csüvölvénykorának jellegzetes vonásait. 50 évesen. Szívesen mondanám, soha ne nőjön be a fejel ágya, de persze egy meglett embernek ilyesmit nem mondhatok. Hát maradjunk... Hát maradjunk a, a konvencióknál, vigyázzon magára. Isten éltese János, baráti szeretettel, Mester Rákos Ez a Fiala János 50 című kötet, amelyet Humpola Krisztina csempészett a Hátizsákomba 16 évvel ezelőtt, amikor Gambiába mentem, a Szaúdarábiába megyek, és feltétlenül nem fog csemp csempészni a Hátizsákomba bár csempészne valamit, már saját személyét bele csempészne azóta az életembe, és ezért csak hála és köszönet jár neki. Pétert még a nem élők közül ideidézek, és aztán elköszönök. Ha akarnak, akkor telefonálhatnak. Nem tudom, mit lehet mondani, hát próbálkozzanak meg velem. Fialajános János kellemetlen fráter írja Molnár Gál Péter, önfejű, makacsul kérdező, nyakasan eltéríthetetlen, konokul, kizökkenthetetlen, undokul, igazmondásra törekvő, telibe kérdező, aggasztóan, kíváncsi, ahogy sorolom nem is annyira borzasztó. Önfejűnek látszik azokkal szemben, akik szívesen használják gondolkodásra mások fejét. Buldog természetten ráhalap egy kérdésre, nem ma mellé beszélni. Interjú alanyát, mint látszott kérdezők. Kizökkenhetetlensége, kellemetlen, de jobb a partnere szemük közé unatkozóknál, akik kérdeznek ugyan, de nem kíváncsiak a felületre, mert már a soros kérdésüket fogalmazzák meg magukban. Fiala nyersessége állart szégyeli hivatalos indiskréciójára, tapintatos és szemérmes ember létére azonban hivatalból indiskrét. Közérdekből kíváncsi de őt magát is érdeklik a válaszok, azt hiszem mindenki érdekli. Minden érdekli, majdnem minden. Többnyire mindenről tud, gyorsan elsőként Készből első szájból, már felül néha a szóbeszédnek, ugyanis fiala naív, naivitás nélkül nem lehet őszintén kíváncsinak lenni. Kíváncsisága megmarad a műsora végeztével. Tülnik az ember érdekli. Az ember érdekli, a többi ember, mindenféle ember. Feltéve, ha ember törődik alanyaival a műsor után is elég hűséges természet. Nem csak önmagához hű, pedig már ez is elegendő volna. Jobban meggondolva, fiala János nem is olyan kellemetlen fráter. Molnár Péter. Mindenkinek adjak a véleményére, ugye? Szűnyi tanár úrtól, a nem tudom kiig. Ezt mondtad a Ezt mondtad. És most mit mondasz? Mit mondasz, Apu? Oké, tudom, hallom. Azt mondjátok, hogy szarjam őket le. De ezt miért most mondjátok? Vagy rosszul hallottam? Vagy meg kellett ehhez halni? És hogy egyébként, hogyha leszarja az ember őket, attól még természetesen ők megmaradnak, és akár igazuk is lehet, csak hogy mindent megfelelő módon kell a másik tudtára adni ahhoz, hogy az hasznára tudjon lenni. Hát ebben némileg ti is adósok maradtatok, de megnyugtatlak benneteket. Ezt a vonalat tovább vittem, és számtalan dolog miatt kérhetek elnézést a lányomtól, akivel a közeljövőben találkozom, független attól, hogy pörös szájával ő is milyen sérelmet tudott okozni az apjának, de most aztán igazán nem állna jól nekem, ha arról kezdenék beszélni, hogy fiala János visszarúgott. Az emberi méltóság és a felnőttség az diktálja, hogy az ember saját magába találja meg a hibát, és hogyha másban is van, akkor ne arra hivatkozzom. Ezt a műsort halott szüleim emlékének. a Krisztinának és a lányomnak ajánlom, ha betelefonálnak 061-23-8812, ezzel minimum legyenek tisztában. Figyelek, ha van mire. Tessék. Szia, Barguda, József vagyok. Már annak nagy súlya van, hogy meghallgatsz az őszintességedet, nagyon-nagyon szépen köszönöm, megtisztelt velem. Szia, a József vagyok. Bocsánat, Áll... elnézést, elradtam a rádiót. Ezzel megtiszteltél, nagyon köszönöm. Nem akarok többet mondani, és köszönöm szépen. 061-253. 88, 12. Er rámook, amíg el addig hívhatnak. A gondolataimat ugyanúgy nem tudom visszarakni magamba, ahogy a tárgyakat vissza fogom rakni a kék táskámba.